Zioa bună, baie. Îngăduioțilucă. Dar ce s-a întâmplat? Mă rog, Dumnezeu. Păi, dar nu ești cumva de pe mulți. Uh, yeah. De la mine cumva? De acolo. Păi ce mai nu-l înulțe? Marie! Aici! Vină-mi coace, Marie, de gabă! Să mântui cu arătăniile. Lasă-le pacatelor, avem oaspeți. De la mireni? Nu, că nu vreau să vă țin de la lui. Ești vorbăzniți. Hai, poftești! De la mireni? mamă? Lasă-i grebla ia cu fașada cu peaspătă! Ii linca să sucească gându-motatii! Să aștepte ia-ba, avem oaspeți! De la mireni! De la mireni! Hă, vă, aleg! Mă rog, de ia-te, nu mai e suparare. Dacă știam așa. Nu ai făcut unii și treci pe lângă poarta mea, fără să-mi dai zoa bună. Adeseori, în copilăria mea, departată, am fost martor nevrestnic unor asemenea întâmplări. Și multe vreme nu le-am putut pricepe tâlcul. Adică, cum îmi ziceam eu pe atunci? Vine careva de peste munte, zice că e de la Mirien și gata. Toți din casă și din ogradă lasă lucrul și se întrec care mai de care să-l poftească și să-l omenească. Ce ce dacă e de la Mirien? Are vreo însemnătate asta? Avea. Dar se cădea să o aflu de-a câțiva ani mai apoi de la bunicu, într-o seară când mi-a spus și mi-a tot spus o istorie de demult. O istorie pe care și el o știa de la bunicul lui și acela de la alt străbun. Istorie care, pornind de atunci, din veacul cel îndepărtat, venea până la taică mea și la mine plină de învățăminte și frumusețe. De Da, n-am surzet. Or fi de inoștina? Mă dovid? Bine, fi, dar nu că Domne, doamne, apar, domne. A că tu- o scăpat din avala nohailor, ah. o să spre neam și ce ahlă. Ce-novi, ce Eu uit ca pe cap de vezi? Văd, parcă fi le fedii grofului de peste multe. Au fost și la bătăi. Ah, așa. Pe. Atunci se cheamă... Nu avem de ce trebuie, nu? Tocmai acum am i-mai frică. Acum, acum, acum. Pe, pe bea un purg mărunt. Așa este. pe dacă-mi drăznești cumva, îi putem dovedi și noi, femeile, numai cu sapă și cu fârca. Ah, Sorduță, slavă-ți! Și nici nu au putut, da, să uităm cu Te-i spărie degeaba. Văd, văd, văd. Cu toate Aia astea. Ce-i, bă, când-ți se așează, brângând în carne, ți-l scoate omul cu una cu două. Păi, din mine! ce este? ia Ia-ți-o, că nu vei să-l răsturnă tuștelul la celei de la uliță. Hai! Și-l Și-l arta cine-i nu vor eu se văd, se văd ce o față, bolna! bolnav. Eu, eu, eu, eu, eu, eu, de Baltac. Și cine eu, eu, eu, eu, nu te mai eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, Gheorghieș, și iei calo să-l ducă la iesă. Apă. Apă. A, a, a. Știi ce românește? Îndată, îndată. Ai fi de ai noștri, a, a. A? De la mirene. De la Miren, de munte? De lângă Poiana Mărului? De acolo. Și cum de a ajuns să oastea grofului? M-a luat, luat, cu silă. De fapt, s-ar mai degrabă să te întreb cum de-ai scăpat, cum de-ai scăpat din strânsoarea, în Ohio. Că pe aici așa s-au zvonit. Cât și-o prins, atât a luat roape. Așa este. Și atunci? Voi? Groful s-a răscumpărat. Cu galbi Cu Coticoloșie. Nu mă uimește. A, e bade, dacă știi. ști, nu te imite, te-ai Ce-ți mai treci, prin cap? A, eram de straj la cortul în îndată după bătălie, când s a arătat ficiorul Hanului. Și-am ascultat. Aveau tâlmații. Am ascultat până la capăt. Cumplit bade, cumplit. Vei urmărza Cu supunere, mărite N-ai încotrochele, menșandor Parcă așa ți se spune Așa mă numesc Și ai luptat alături de de Bogdan Să vedeți N-am uh... ce să mai văd Am văzut destui oameni de-i miuci și de-o În luptă dreaptă Lasă vorbele goale Mă răscumpăr Mă pot răscumpăra Cu ce? Cu... Cum se obișnuiește Cu aur cât credeți? helmen Kelemenșandor, n-ai tu atâta aur cât am eu fiecare din sălașurile mele din bugeac până în crâm. Nu mă mai minunez la vederea lui. Și atunci? N-ai niciun gând? Mărturisesc. Eu tu. am unul, unul, cum să zic, foarte ispititor pentru tine, fiindcă nu ți atinge de fel punga. Adică? După cum ți-am mai spus, galbeni-am destui. Ceea ce am mai puțin sunt robi. Robi? Robi, robi. ai auzit bine. Robii atât de și curților de pretutinde și firește curților mele. Așadar, pentru capul tău, în locul aurului tău, vreau să-mi dai o sută de robi. Ce zici? Și tot atâția pentru slujitorii tăi. M Mărite, vei, mai ai luat pe nepregătite. Nu m să mărturisesc la asemenea preț. Dă-mi răga să mă gândesc. Un ceas. În tocmai peste un ceas vin să-ți ascult răspunsul. Dar te sfătuiesc. Fii înțelept și nu încerca să mă înșel. Am adus fiertul Bine, las aici. E român de al nostru. Uh -uh. Da, mi din Miren, de la Transilvania avăția că nu mi-a fost dat să îngrijesc de vreo slug agrofului. Chiremelo l-o cu și la noastea lui. Și acum eu, eu zic să rămân la noi până ți se vindecă Rana, nu? E, să la rana, rana nu noi bai de densa. Păi cum noi, băi, când eu te cum sângerează? Sângerează, dar nu mă doare. Eu singur mi am potrivit cu baltagul ăsta. Tu singur de ce? Ca să am o pricină. Nu înțeleg. Păi, dacă s-o fi întors, s sor să mă caute. Aveam o pricină, nu Cam am rămas în drum. Așa este. Dar atunci înseamnă că ai ta, nu mi rămâi. De ce? Ca să vă istorisez spune la capăt întâmplarea Cu Chele Menșandor? Cu el și cu ficiorul lui, că era și el lângă său Ce ne facem, tată? Ce să ne facem? Ne gândim Un ceas se pare puțin? Cu sabia lui aproape timpul trece mult mai repede Un gând bun poate veni și într-o clipă hm. O sută de robi Nu e de unde? Adică să-i dau legați toți bage de pe moșie Ce cine să lucreze pământul tata? Dar și că nu s -a atinge de punga mea. Mai rău, într-un an mă lasă sărac lipit. O sută de rog, o sută... ăsta ah. Dar cine spune că trebuie să-i dau de pe moșia mea? <laughs> Ianos! Tot aici sunt tata. A trecut ceasul? Nu, sigur, mai e. Dar de ce te interesează? Băiete, Cred că am deslușit o cale de scăpare. Voi primi târgul pe care ni l propune Beiu. Mergem acasă! Și cei o sută de robi? În câte ale lunii suntem azi? La jumătatea ei. Tocmai bine. În cea din urmă, duminica lui Cuptor, la hotarul Transilvanii cu Moldova, în Poiana Mărului... Că se ține an de an un târg. An de an. Din vechimea cea mai de demult. Datina se ține cu sfârșnicie. Românii de o și de alta muntelui, cei din Miren și cei din Hârja, se întâlnesc acolo. Vând, cumpără, mănâncă, dau, joacă, cânte. Tot nu înțeleg, tată, cei cu incursiunea asta folclor. Nu înțeleg, dar da. dacă străjile noastre vor sta în armate până în dinți la un capăt ascuns al trecătorii Oituzului, și dacă din partea cealaltă denevală un pârg de oaste de românii vor fi prinși la mijloc. La mijloc și fără putință de scăpare. Ceea ce e foarte, foarte important. Cunosc locul. De jur, în jur, abrupte. Și apoi efectul surprizii. Nu e simplu? Simplu și cumplit. Ce vrei să spui? Să ataci oameni înarmați într-un moment al lor de bucurie, să-i prefaci robi, numai ca să poți scăpa, tu... Ai vreo altă soluție? Ce-i drept, nu? Atunci trebuie vei supune mie ca și până acum. Și dacă aici, ori pe drumul întoarcerii, vei scoate vreo vorbă, pe Dumnezeul meu că te străpun cu pumnalul meu. Sunt oameni și oameni. Asta e om? E câine de-a gândi ce a gândit. E om câte vreme e ficior să o judecat om. omeniști. Așa este. Eu nu sunt încredințat că nu mai el m-a văzut când m-am răsturnat de pe cal. După cum vedeți, nu zis nimic. Vorba e ce facem, numai mâine nu-i poimele. Să fugim în Da, Toți. da, da, de fugit nu e greu. Mai greu e să stai acolo fără strai și de o lună, două, nouă. Cum adică atâta vor să zăbovească hai, pe aici? Au poruncă de la beiul lor, fără rog să nu se întoarne. Așa că o să vă aștepte până ce foamea o să vă scoată din codru oh, afară. Ticălăuși, ticălăuși. Mm. Și mădelina noastră, care trebuia să iasă acum, întâia dată la hor, Și Gheorgheș, și toată agonisia Ora O poate să aștepte, mai când însă pare trebuința de a scăpa de moarte și de rușine. Refăcându-i impasăror în, în duhur, poate. Altfel, cum? Bade, Spune. știi una. Spune. Eu nu mi-am crestat piciorul în fața case voastre. Doar să vă aud plângându-vă. ce-i să facem? Să veniți cu mine, la Miren. Toțai casei? ai satului. E, băieții, crezi că așa cu una, cu două se poate ridica un sat? Cred. Dacă trimiteți poruncă grabnică din om în om. Ce poruncă? Acela care nu voiește să se tărească în arcanele tătărăști. La miezul nopții să treacă Oituzul și să se îndrepte pe Drumeagul către Miren. Clare, pe jos, după puterea fiecăruia. Și noastră. noastre? Dați l face la loc după ce o trece poza Pe când viețile lui Gheorghe și a Madalinei. Doamne, doamne, doamne, e... se tot mințile, Ioan. Și la mirene acolo toți zgrof grof și au conace să adăpostească atâta lume. Au atâta cât să primească să omenească niște frați aflați în restriște. Nu-ți face grijă, nu-ți face. Oamenii buni în cap oriunde, crede-mă pe mine. Mai înduplecat omul. un. Ia, cheamă copiii în coace să le spună ce au de făcut. Oh, Gheorgheși, nu mai pot Nu mai, mai oleacă, pot O leacă, o oh, leacă drumea, drum, nu, mm. nu se mai sfârșește, nu? Sunt tare, Madalina. Oh, nu mai pot, frățioare Nu mai pot, mergi și mm. tot mergem și oh, păi, Dacă ne plângem noi, față, dragă, babelii și moșnicii din urmă Ce o să mai zicăm? Da. Doamne, cine ne-a pasat ei. Mult a fost puțin ori Și peste masă. noi, și măcar acolo, la mireni, ne putem să ocătescă pație. De bună seama. Acolo nu ne pot ajunge ticăloșii. Acolo, în afara noastră, nu mai pot sui decât păsările cerului. Mireni ăștia sunt în culmea muntele. Padre, Filipe! Padre, Filipe! Ei! văd niște umbre, parc par pisus Hai. și facle. Facle, spui? Da. Apoi, asta înseamnă că ne iese în întâmpinare oameni, ca la niște oaspeți de vază. Aaa care vin cu casa într-o desagă. Fii-mei, dragi, mădălină, că sunteți de-ai noștri. care acolo? Eu sunt Bade, Filip, ale Ce Și mai care? A bă, și toți ai noștri din Rârja. vă asta? Mâine doar trebuia să ne vedem cu și la Poiana Mărului. Ah, bade, mâine la Poiana, Hai să-i vezi pe dacă ții cu tine a dânsul. Așa, nu atunci veniți, poftiți, mă rog frumos. Da. Dar nu vii cu supărare că suntem așa mulți. Nu îi mai fate, dragă. Să te uiți mâine pe ziua la copacul ăsta. Are atât și atâtea ramuri și rămurele și toate în cap numai pe o tulpină. De necrezut! De necrezut! Brr, ce anume, tată? Dar tu nu vezi, ești tort? Păia mea goală! Unde-i târgu? Unde-s Știu și eu. E, nu știi, băt. Dar nici nu te supără faptul și asta mă miră. De ce? Părerea mea ți-am spus-o doar încă de atunci de când ai ticluit planul. Omeniște vorbind... Termină cu bazaconile astea! Cum vrei, tată. Deneș! Părâncă înălțimea ta! Ce crezi tu? Ce credoștenii de toată istoria asta? Dacă mi-ai îngăduit? Spune! Asta noapte tot satul de pe vale Hârja, dar Hârja s-o muta sus, sus, pe culmea muntelui. Deneș! Și nu se tocmai mai bine? Înălțimea ta dar. cum o să se mute un sat într-o noapte tot mai sus. Așa bine, câte unul, câte unul. bași jos de mine, de că la asta! Tatăl ta -ta, stăpânește, de, de ei nu si să vorbească. Spune venă! Păi am văzut și nu numai eu. I-am văzut pe toți cum am trecut apăituzului și cum vor suit pe potecă. Bărbați, femei, copii, o dușitele cu denși. Stă noaptea aurați, facile sus pe munte. Și voi? Noi, dar nu înțeleg! Ce-ați făcut! De ce nu i-a săfrit! Noi, noi eram abia un de oameni. Noaptea, în pădure ne tăiau până la unul, dacă îndrăzneam. Și apoi, nici n-am avut poruncă. N-ați avut porunca, așa este. Acum, însă, o veți avea. Va trebui să asaltați muntele. Înărțimea ta. De 20 de ani sunt snucă credincioasă. Ce? Dar, ce îndrăznește să zic că nici oastea craiului vostru din cetatea Budei nu ar putea să-i dea jos de pe munte pe oameni aceia. Com? Asta e și părerea mea, tată. Atunci, atunci o să înconjurăm muntele. Să-i silim prin împometare să se dea prinși. ceva trebuie făcut, nu? Da, da! Așa vom face. Domnul, domnișor, vă spune i tată, roagă-l, își rosește vremea degeaba. Oamenii aceia stau acolo de 2.000 de ani și o să mai stai încă teferi până la capătul lumii. Ho, ho! Ce este? Înălțimea sa vă cheamă neîntârziat. Ordea tătărească la Poposila Hârgea. Ai auzit, Deneș? Auzit. Să mergem. Mergem dar în bârlogul lupului. Doamne, pe! Ai Se va uh, Vorbe de om prost, mă iartă! Cine-te Cine Cât de tăbăcită mi-i pielea, eu tăt oprețuiesc! La mulți nohari! Mm, înțeleg că toate astea mă gândesc că astăzi, acolo unde ne ducem, n-ar fi mai de folos și retenia vulpii decât bărbăția leului. Vedeți rugându-mi și urme? Încă nu de -nești. Iată-ți și feciorul. Cu plecăciune, beiule, cu plecăciune. Mi se pare, mie nu-i prea împărtăși supărarea tatei. Asta când după fața ta luminoasă. Ai ochiager, beiule, trebuie să recunosc așa este. Eu unul sunt mai încrezător în zilele care vor urma. Adică? Am pierdut o bătălie, oamenii locului nu înseamnă că am pierdut și războiul. Mm, frumos spus, îmi place. Vă mulțumesc. Așadar? susțin în continuare să vă stabiliți aici tabăra și înconjurând muntele să-i siriți prin înfometare, pentru că mărite vei, trebuie să ține seama. Ei. Oamenii ăștia au fugit peste noapte cu o Nu pot rezista prea mult. Da, asta așa este. Sau cel puțin așa pare să fie. Dar oastea mea... Nu înțeleg. Eu, oamenii mei, cu ce ne vom hrăni? O, oh, considerați-vă oaspeții noștri. Zilnic vă vom trimite de pe moșia noastră transilvană un număr de care cu merinde. Așa da, primesc. Cu o condiție însă... Voi doi să-mi rămâneți în permanență preajmă, ca niște gazde îndatoritoare. Prea bine, bine, bine... Nu de alta, dar pasă mai am și eu cu cine schimba o vorbă în tot acest răstimp. Așa, acum puteți pleca. Cu plecăciune. Cu plecăciune. Cu plecăciune. Mă bucur că măcar de-asta data am fost de aceeași părere. Vorba e ce o să ne facem de acum încolo? Eu încă nu știu. Tu însă la noapte vei sui muntele. Eu? O copacă și o basma albă în mână. Hai să s ce tot preumbi? Mă gândesc. La ce? E, și la vieți oameni care s-au tot uitat azi la satul lor răbășit de nohai. Noi se cheamă am făcut tot ce nu a stat în putere. Le-am dat adăpost și pită. Ideea de ce în sufletele lor nu mai ei, știu. O trece și asta. O trece, nu, zi, ba. Dar când? Și mai ales cum? Răbdare și răbdare. Noi suntem acasă, nu no hai între străini. Adar, măcar că le place, măcar că nu, noi suntem mai tare. Cu toate astea, e? tare, aș vrea să aflu cumva ce -a pus la cale azbeiul și cu domnia sa groful Aha, asta e. Hai să afli, Filipe. Hai să afli chiar mai degrabă de cum nădăjduiești. Ce rei să spui? Cată spre Drumeag. Da, cei i Ce-i acolo? ce cu... puși de stradă se vede că n-au avut nici ei somn. Aha. Aduc pe careva. Dinești! Dinești! Tu aici? Filip! Eu, bătrâni. Acum înțeleg eu de la cine au aflat oamenii denăva la Nohailor. Dar cum te a aburcat? Trăiești, plăcăule. Da, cum te a burcat în coace? Greu, greu. Aha, cred. Și cu bazmaul ăsta cei? i să sol am o vorbă cu tine și cu capetenia oamenilor tăi. Iată-l pe badinu, de vântul la spultântăți. Spune, omule, care-i povestea? A, domnia sa grofșorul ianuș se roagă de o păsuire. Cum adică? A, o săptămână, să zicem, ori două, să nu dați năvala de vale. Aha, și în vremea asta el să adune alți oștenile fegini. Să ne impresoare mai strâns. Nu, nu. Răstimp, că în că căpătând încrederea beiului el și cu tătina -su, Poate și cu mine, a căta, să se strecoară, să fugă cât mai departe. Trebuie să înțeleg că, într-un fel, sunt și ei în în Nohaină, nu? ha Rama așa. Toate se plătesc pe lumea asta, toate. Nu cearcă cumva să ne înșele și feciorul, ca și groful? Nu, no, pe cinstea mea. Eu îl cred, bade. Atunci a spune spunei că îi dăm păsuirea, dar cu făgăduial, că se va duce de o scăpa mult mai departe decât gândește el, până în cetatea budei să nu se oprească. Eu înțeleg. Te căloșia lutătine se e prea proaspătă, ca să o putem uita așa curând. Da, da înțeleg și vă las cu bine. Cu bine de prietra, cu bine. Sară bună. Ce sară că de acus sară arată zor. Ia te uită. Așa e. Oaspeții noștri s-au știeșteptat. dimineața, nene. Voru dimineața, Madalina. Ați dormit bine? Noi da, da dumneavoastră. Și noi, și noi. Eu un om și visat. Și că într-o lună vei fi iar acasă. O, o lună tocmai. Dar ce dezberi? nu ți place la noi? dar o lună da. să stăm atâta pe capul oh. dumneavoastră... Să nu mai spui vorba asta, fată, dragă, auzi tu? Auzi, Bardi. Stați aici, fiindcă așa am vrut noi. Stați de drag, mă înțelegi? Cât da. o trebuie. Aha. Înțeleg, bade. Ia ca și Gheorgheș. Bună, Flăcău. Iața. Bună dimineața și nu, vrei Ce? Ce nu să ajunge? Nu? Ia ca mă tot și eu și mă învârtesc. N-am de lucru asta. Cu barda A. știită, ia. Păi cum? Atunci mers cu ceilalți în codru și-i vedea tu ce ai de făcut. A, adică să tai cu fetele surcele de foc? Mm. Surcele mai mari, așa cam cât săgețile înțeles ai. A, așa, da! Akbar! Aici se înslăpâne. A venit lui groful? Încă nu. Masa e gata? Aproape. Mm, Te-ai cam îngrășat, bătrâne, și cam mult. Allah e mare. Așa este. El e mare în cer și tu peste carele cu bucate ale lui Chelemen. Din porunga măriei tale. E, nu, nu, nu-ți fac nici o Vă Păgântesc doar că asemenea ție pătimesc și ceilalți slujitorii mei. Ori, pentru o oaste asta nu e bine. Nu, am să mă străduiesc să... Vezi, de ce îmi place mie bucic. Nu-și lasă oamenii să le lenevească, să se îmbuibe. Din zorin încă i-a scos la gânătoare. Abia aștept Mi-a făgăduit pentru astăzi o blană de urs. Ei, dar ce-ntârzi atâta gazdele mele? Nu, nu știu. Stai. Alice în calice să mi aducă toată acum. ce cu ochii, bără asta? Apără capul de săgeți și ataganii, înțelegi? Nu. Am făgăduit belului o sută de rogi și voi da? Te am mai spus-o, dacă-i luna de pe era mai ușor. Pai termină! Oamenii aceștia sunt de neclintit de aici, de oh, neclintit! și și cuvântul meu! Nu te-ai frământat atâta când ai ticluit, ce-ai Era singura noastră scăpare. Și acum numai asta e, să atacăm muntele dinspre trecătoare, să ne prefacem ca atacăm și să ne pierdem la Transilvania și repede! Caii, tătarilor au și început să dispară ciudat unul câte unul, câteva care cu merinde, de asemenea, astăzi pâlcul lui Bucec l-a înghițit pădurea. O, doamne! Le-am cerut oamenilor de pe munte o păsuire de o săptămână și ne-au dat patru. Cât crezi că mai pot aștepta? Hai, tată! Hai, Ianoș, fie cum zici! Tăpâne, ce este, Akbar? Iartă-l pe robul tău pentru vești ce ți le aduce. Spune. Lefecii, grofului au răspit prin la Transilvania. Fugit? Fugit, mărite. Și Kelemen? L-am adus. Mm, tot e bine. Mort. Ianoș? A scăpat. Căloșii! Bugec s-a întors. A pierit și el. Bun? Cu tot pâlcu de călăreți. Ala, alah, fiți milă de noi! Și eu și Chelemenșandru am crescut o clipă că suntem mai tarde decât de fapt suntem. Trufia se plătește. Aici, în munții ăștia și în curte ăștia, oamenii locului, cât de săraci, cât de slabi, rămân cei mai bogați, cei mai puternici. Întâi fi să la ei acasă. Așa e, măi, te bei. Acum ar... da. de, de trebuință. Da. Într-un ceas plecăm. Am... Și câteva zile mai apoi, a urmat meu, oamenii din Miren și cei din Hârja s-au întâlnit după datină la Poiana Mărului. Și au cântat și s-au bucurat ca niciodată. Jocul și Hora, cică, n-au contenit până noaptea târziu. De atunci, numindu-se Poiana Mărului și Poiana Hore, și tot în amintirea zilelor de răstrește și de luptă, de frățească dragoste și de bucurie din viacul cel îndepărtat, la hârja, pe vale, s-a statornicit un obicei. Un obicei care, iată, a înfruntat ani. Niciodată un călător de la Mirei n-a trecut pe ulița satului fără a fi cinstit și omenit după cuvință. Niciodată. Ați ascultat Poiana Horei, scenariu radiofonic de Steliana Fumărel. Au interpretat Aurel Rogalski, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Matei Alexandru, Luminita Gheorghiu, Magda Popovici, Gheorghe Motoi, Andrei Codarcea, Liviu Crăciun, Maria Gligor, Nicolae Luchian Botez, Victor Strengaru, Boris Petrov, Mișu Dobre, Cornel Gârbea, Sorin Medelen, Daniel Horhocea, Gheorghe Populete, Nicolae Crișu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrei Cic. Regia artistică, Dan Puican.